Ebu Katade, radi Allahu anhu, transmiton se si një njëri kishtë ardhur të kiderguar i Alehi Selam dhe kishtë të pyetur. Si a gjëroni ju, kiderguar i Allahut Alehi Selam është hideruar në këtë pyetit e ti. Umeri, pasi që e vëreti i hiderimin e ti, tha, jemi të kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për Fe dhe me Muhammedin për të dërguar të Zotit. Kërkojmë brojtje nga Allahu për hiderimit e ti dhe hiderimit e të, të të dërguarit e ti. Umeri këtë e përsëriti disa herë, dheri sa i dërguar i Alehi Selam u që të sua. Umeri atë herë e pyeti. U i dërguar i Allahut Alehi Selam. Si është qështja me atë person që a gjëron tërkohën? A i tha. A i asë nuk ka a gjërim, asë nuk ka ngrënje. A po ka thënë, a i asë nuk ka a gjëruar, asë nuk ka ngrën. E pyeta unë. Si është gjendja ti që a gjëron dy dit, ku se një dit ha, nuk a gjëron. A i tha. Val Un e pyeta: Si është gjendja e atij që agjëron një ditë dhe ha një ditë? Ai tha: Ky është agjërimi i Davutit aleyhi selam. Un e pyeta: Si është gjendja e atij që agjëron një ditë dhe ha dy ditë? Ai tha: Shpresoj se për këtë umeti im ka mundësi. Pastaj i dërguari i Allahut aleyhi selam tha: Agjërimi i 3 ditëve të çdo muaji dhe agjërimi i Ramazanit është sikur të agjërosh tërë vitin. Agjërimi në ditën e Arafatit tek Allahu konsiderohet falje e gjunaheve për vitin e kaluar dhe vitin që pason. Kurse për agjërimin në ditën e Ashurës, Allahu ka premtuar se do t'i fal gjunahet për vitin e kaluar. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com